Насправді, жінки цілком інакші. Але то таке. ФЕМІНІСТА Спочатку ти казав собі, що вона подібна на клаптикову ковдру. Та ж примусова дефрагментованість, та ж нерукотворність ручної роботи. Така ж непередбачуваність кожного наступного візерунка. Потім таке порівняння почало видаватися вкрай не смачним, не і Справа не в сумнівній поетиці. Чудова жінка може нагадувати і клаптику, ковдру, і човунну праску, чому ні. Колись ти був закоханий у дівчину, яка пахла цибуляною зупою. І істинно свічиш, це був найвишуканіший аромат на світі. Але тут ціла загальна метафорика була ні до чого. Ковдра хоча й пасувала б до якої-небудь романтичної мансарди, оббитою сосною, неопалюваною, із засніженим сонцем на єдиному вікні. А все ж, не вдавалося уникнути нав'язливих соціоконотацій: ковдра, ліжко, дівльтер і різна інша пофігень в іншомовному зазвичай варіанті. Тут уже і ручна робота зводилася до фройдицької ідіоми, не пальцем роблений. Коротше кажучи, жах. Коли не можеш просто назвати жінку, яка подобається – Мабуть, так і одного з вас роблено нетрадиційним способом. Вона була ексклюзивом однозначно. Та поруч з нею ексклюзивним видавався і ти зі своєю недоріковитостю, чи то пак вербальною розгубленістю. Спостерігаючи на якійсь вечірці за тим, як вона рухається, ти думав, ну от, і ще одне жіноче обличчя, яке забути так само важко, як і описати. Вона могла би бути успішною авантурницею, терористкою, харизматична зовнішність і жодної особливої прикмети. Бо вона сама – особлива прикмета, тобто прикметна особа. Від нічого робити тип подумки почав складати її фоторобот, але це мало чим допомогло. Тонкі невиразні уста, яких безліч. Ніс, немов з деформований примхою скульптора-авангардиста. Маленькі, сливисвинячі очиці, випалені хімією волосся, а все вкупі – незрозуміла краса, від якої важко відірвати погляд. Отак із відірваним поглядом ти і провів залишок вечірки, гублячись у загальній безмістовності. неначе ціла ситуація загрожувала завалитися разом із тобою, поховавши під уламками всіх. Якщо цій жінці не дано буде ім'я чому саме ти повинен їх усіх називати? Жінки рідко гарно рухаються. Більшості вдається жест, кілька жестів. Нечисленим випадає хвилинна граційність. Одиниці можуть навчитися танцювати. Зазвичай жінки танцювати не вміють. Навіть у словетних парах Адель і Фред Астер, Джинджер і Фред, Бонні і Клайд по-справжньому досконалі чоловіки – Жінки десь там, поруч, на підтанцьовках. Усі відомі жіночі образи, знані з полотен, з нимок, скульптури, усього лише дешеві натурниці, упоетизовані генієм закоханого чоловіка. Всі дами краплені, всі телезірки паралізовані нижче пояса, всі музи домогосподарки або бички-бушниці. Це ми, чоловіки самі створили цей парад ілюзій. Але трапляється, трапляється, кажу тобі, що цицькаста сусідка, розвішуючи білизну, легко дасть цицьки всім рубенсовим тіткам без жодних на те зауваж твоїх ментальних зусиль. А смачний, оздоблений матюком плювок якої-небудь вуличної шалави, раптом різоне ніздрі терпким духом ідеальної анархії. Тобі щастило на подібні випадки. Наприклад, ти знав одну дівчинку, аса пневматичної забивки. Вона вистрілювала з біломора не тютюновим корком, як абориген отруєним курарі вістрям, а потім легким вдихом затягувала ганджу. Травинки зліталися у порожню гільзу, як курчата до квочки. Дивитися на це можна було безкінечно, без жодного канабісу. Це було велико. Інша твоя знайома уміла вирушити мізанцями ніг. Це було огидно, але не пересічно. Анатомічний потенціал розумна ці окрема тема. Ще одна скидалася на цебату птаху Марабу. Здавалося, вона постійно чиркає дзьобом по стінах. Уявляєте савану в коридорах? Була серед інших і феноменальна дочка нації, що мала генетичний либонь-тремор усього організму. Сіпало її всю – від ехилесових сухожиль, повік і кутиків уст до інтелектуальних потух у лупку та місячних циклів у мозку. Вона часто закочувала очі, вживала екзотичні діалектизми і щирилася гарвардською посмішкою. Це виглядало казково, тільки як можна перебувати поруч із жінкою, до якої немов поприв'язувані мотузки, що за них смикає лялькар у горі. Знавте одно, що не вміла нічого іншого, як довершено носити свої довершені груди. Правда, про це мало кому було відомо, бо вона завжди ховала їх у потворні, соціально заангажовані бюстгальтери. Інша володіла вмінням зграбно переступати з мокрого рушника в купальній капці, і за це ти роками прощав їй повну відсутність інтелекту і прикрий характер. А одного разу тобі трапилася офіціантка, котра, не зрунивши ані слова, запросила такі фантастичні чайові, що ти розроготався і залишився в її смардючій на весь вечір. При цьому вона перемудрялася збирати під столом пакетики невикористаного одноразового цукру і повертати у вазу на шинквасі. Ти мусиш пам'ятати і ту хлопчакувату дівчинку-хіппі із зап'ястями ангела, і стару бомжиху з електрички, що мала руки Богородиці і погляд убивці, і малого рудого спанєля з купою комплексів і невичерпним запасом сексуальності. А ще партнерку з курсів рок-н-ролу з її плетеними шкарпетками і рвучкими па, автобусну попутницю з оригінальною манерою сикатися в паперові серветки, Черницю, що напрочуд хвацько витягала і ховала під подолом мобільник. Та що там? Було їх без ліку, але рухатися з них не вмів ніхто. Лише в телевізорі одного разу тобі пощастило побачити жінку, яка не лише чудово співала, але й ступала, залишаючи на піску сліди, дія кліпу відбувалася на озбережжі, що їх так прагнуть цілувати екзальтовані поети. Найрідкісніше у жінці шляхетність. І саме шляхетність якось пов'язана з умінням, здатністю, даром рухатися. Шляхетна жінка пахне акварельним папером. Це вам підтвердить кожен політурник. Шляхетна жінка носить біографію на обличчі, шляхетна жінка курить біломор, шляхетна жінка ас пневмозабивки, рудий Спаніель, мобільна черниця. «Шлях шляхетної жінки – це шлях. Ім'я її – ім'я. Голос її – закон. Шляхетних жінок не існує». Але тут, цього разу, тепер, напевно, трапилося щось надзвичайне, бо ось вона – Акварельна, тиха, граційна, безіменна, досконала, холодно-розпусна, витончено-хтива, тварюка, богиня, ідол, постамент, наріжний камінь постаменту, квітка під каменем, змія під колодою, шалава, бруд, сміття. І це нічого, що ти сидиш на кухні, а перед тобою лише сто з перетермінованого фотопаперу у Нібромгост 1276264 перенаселена попільничка, квасоля в мисочці ромашковий чай. І це нічого, що за вікном життя і таблоїде, і це пусте, що позаду пустка. Найголовніше – попереду. Вічність, клаптикова ковдра, далекі береги. І бережи вас Бог.